Джоан Роулінг. «Казки Барда Бідла». Переклад з англійської Віктора Морозова. За редакцією Олексії Негребецького та Івана Малковича. Читає Наталя Байда. «Казки Барда Бідла» – це збірка оповідок, написаних для юних чаклунів та чарівниць. Їх століттями читали малюкам на ніч, і тому, скажімо, Стрибучий казанок» і «Фонтан фортуни» Не менш популярні серед учнів Гоквартсу, ніж попелюшка чи спляча красуня серед дітей маглів. Бідлові оповіді багато в чому нагадують наші казки. У них завжди винагороджуються чесноти і карається лиходійство. Проте помітна і одна істотна різниця. У маглівських казках головний герой чи героїня потрапляють у халепо через чари, Лиха відьма отрує яблуко, чи присипляє принцесу на сотні років, чи перетворює принца на огидну потвору. Натомість у казках Барда Бідла діють персонажі, котрі самі володіють чарами. Однак виявляється, що їм не легше долати перешкоди, ніж нам самим. Бідлові оповіді допомогли багатьом поколінням батьків-чередників пояснити своїм дітям цю болісну життєву істину. Чари завдають не менше лиха, ніж рятують від нього. Ще одна помітна відмінність цих казок від Маглівських у тому, що бідливі відьми набагато активніше шукають свого щастя, ніж наші казкові героїні. Аша, Алтеда, Амата і Бебеті-Ребеті – це все чаклунки, що творять свою долю власними руками. Замість надовго засинати або чекати, коли їм хтось поверне загублений черевичок. Єдиний виняток з цього правила безіменна панна, з волохатого серця мага, яка діє подібно до наших книжкових принцес. Проте кінець цієї казки аж ніяк не можна назвати щасливим. Барт біл жив у 15 столітті, і більша частина його життя повиту таємницею. Відомо, що він народився у Йоркширі, і єдиний уцілілий дереворит зображає його з розкішною бородою. Якщо його оповіді достовірно відзеркалюють його думки, то він, очевидно, симпатизував маглам, котрих вважав скоріше необізнаними, ніж злими. Він з недовірою ставився до темної магії і гадав, що всі найгірші вияви чаклунських лиходіївств були спричинені загальнолюдськими рисами – жорстокістю, байдужістю чи самовпевненим зловживанням своїми здібностями. У його казках перемагають не ті персонажі, що володіють наймогутнішими чарами, а ті, що вирізняються добротою, здоровим глуздом і винахідливістю. Серед нинішніх чаклунів схожих поглядів Дотримувався, як відомо, професор Албус Персіваль Вульфрик Брайан Дамблдор, кавалер ордена Мерліна першого ступеня, директор Гокворцької школи чарів і чаклунства, верховний речник Міжнародної конфедерації чаклунів і головний маг Чарверсуду. Попри всю цю подібність, поглядів великою несподіванкою виявилися знайдені серед численних паперів, що їх Дамблдор заповів архіву Гокворцької школи. Його нотатки про казки Барта Бідла. Ми вже ніколи не дізнаємося, чи ці коментарі було написано для власного задоволення, чи призначалися вони для майбутньої публікації. Але Мінерва Макгонегал, теперішня директорка Гогвардсу, люб'язно дозволила нам надрукувати ці нотатки професора Дамблдера разом з найновішим перекладом казок, Здійсненим Гарміоною Грейнджер. Маємо надію, що проникливі зауваги професора Дамблдера. Які охоплюють його оцінки чаклунської історії, особисті спогади та інформацію, що висвітлює основні моменти кожної розповіді, допоможуть новому поколінню читачів, як чарівників, так і маглів, гідно оцінити казки Барта Бідла. Усі, хто особисто знав професора Дамблдера, переконані, що він з радістю надав би всіляку підтримку цьому проєктові, особливо враховуючи що всі прибутки підуть на пожертви дитячій групі високого рівня, діяльність якої спрямована на допомогу знедоленим дітям. Варто зробити один невеличкий додатковий коментар до нотаток професора Дамблдора. Як нам вдалося встановити, ці нотатки було завершено приблизно за півтора року до трагічних подій, що сталися на вершині Гогвардської астрономічної вежі. Усі, хто знайомий з перебігом останньої Чаклунської війни, наприклад, читачі «Семитомника про життя Гаррі Поттера», зрозуміють, що професор Дамблдор розкриває далеко не все, що йому відомо, або про що він здогадується стосовно останньої оповіді цієї книжки. Причини цих недомовок можна, мабуть, збагнути, згадавши Дамблдорі слова про правду, мовлені ним багато років тому, своєму улюбленому і найвідомішому учневі. Правда – це прекрасна і страшна річ, тому до неї треба ставитися з великою обережністю. Погоджуємося ми з цими словами чи ні, але можемо, напевно, вибачити професору Дамблдору його бажання захистити майбутніх читачів від тих спокус, жертвою яких став він сам і за які заплатив таку жахливу ціну. Чаклун і стрибучий казанок Жив собі колись добрий старий чарівник, який щедро і мудро вдавався до чарів, сусідам на добро. Не бажаючи розкривати справжнє джерело своєї сили, він удавав, ніби його відвари, зілля і протиотрути, самі собою, вже готові З'являються з казанка Який він називав Своїм щасливим горщиком Люди приходили до нього Зі своїми бідами звідусіль І Чаклун охоче помішував У казанку варево Вирішуючи їхні проблеми Цей чарівник, якого всі любили Дожив до глибокої старості А тоді вмер Залишивши всі свої пожитки Єдиному синові. Син був геть інакший, ніж його лагідний батько. Він вважав, що ті, хто не володіють чарами, нічогісінько не варті, і часто дорікав батькові за звичку надавати сусідам магічну допомогу. По смерті батька, син знайшов у старому казанку пакуночок зі своїм ім'ям. Він його розгорнув, сподіваючись побачити золото. Однак там, Лежала м'яка товста пантофля, занадто мала, щоб її можна було взути. А в пантофлі лежав клаптик перегаменту з написом «З марною надією, синку, що це тобі ніколи не знадобиться». Син вилаявся, проклинаючи батькову старечу недоумкуватість, і жбурнув пантофлю назад у казанок, надумавши надалі скидати в нього сміття. Того ж вечора у двері постукала якась селянка. «Пане, мою внучку обсипало бородавками!» Звернулася вона до нього. «Ваш батько зазвичай готував у старому казанку спеціальну припарку». «Іди геть!» – крикнув син. «Вчхати я хотів на бородавки твого дівчиська!» І грюкнув дверима просто в старої перед носом. Одразу ж із кухні... Долинав голосний брязкіт і гупання Чаклун засвітив черв'ю паличку Відчинив кухонні двері І на свій превеликий подив Побачив старий батьків казанок Той відростив собі мідну ногу І стрибав на ній посеред кухні Страхітливо брязкаючи і гупаючи По кам'яній підлозі Чаклун здивовано наблизився одначе відсахнувся, коли побачив, що казан рясно вкритий бородавками. «Яка гедота!» – вигукнув молодий чаклун. І спробував той казанчик спершу щезнути, потім відчистити чарами і врешті-решт вигнати з хати. Однак жодне закляття не подіяло, і він не зумів перешкодити казанкові пострибати за ним з кухні аж до самого ліжка, голосно брязкаючи, і гупаючи на кожній дерев'яній сходинці. Цей ніч Чаклун не міг склепити очей через гупення бородовчастого старого казанка біля ліжка, а вранці казан пострибав у слід за ним до стола. «Брязь, брязь, брязь!» – брязкав мідноногий казан, і не встиг Чаклун з'їсти хоч ложку каші, як у двері знову постукали. На порозі стояв дід. «Пане, щось сталося з моїм старим вісліком», – пояснив він. «Чи загубився, чи його вкрали, або з нього я не можу завести на ринок свій товар, і моя родина ввечері застанеться голодна». «А я вже зараз голодний», – заревів Чаклун і грюкнув дверима перед дітовим носом. «Брязь, брязь, брязь!» І далі брязкав мідною ногою по підлозі казан. Тільки тепер до цього брязку додалося ще й ревіння віслюка та стогін голодних людей. «Тихо! Замовкни!» – видискнув Чаклун. Проте жодними чарами не міг угамувати бородавчастий казан, що ревучи, ночі й брязкаючи, цілісінький день стрибав за ним. Куди б він не йшов і за що б не взявся. Увечері в двері постукали втреті. На порозі стояла молода жінка, ридаючи так, наче серце її ось-ось розірветься. «Моя дитинка тяжко захворіла», – сказала вона. «Поможіть нам! Ваш батько казав приходити, якщо станеться якесь лихо» але Чаклун горюкнує дверима і перед нею. Казан мочити тепер повінця наповнився солоною водою і, стрибаючи, розхлюпував по підлозі сльози. І ривів, і стогнав, і ще більше вкривався бородавками. І хоч до кінця тижня селяни більше не підходили до Чаклунової оселі, щоб попросити помочі, та Казанок все одно торочив йому про їхні численні біди і хвороби. Минуло кілька днів, і він уже не тільки ривів, стогнав, ридав, стрибав і вкривався бородавками, а й задихався, блював, плакав, мов дитя, скавчав як пес і відригував цвілим сиром, кислим молоком та цілими полчищами голодних сламаків. Чаклун не міг ні спати, ні їсти, бо казанка неможливо було вигнати. Ні вгамувати, чи стишити. Врешті Чаклун уже не здужав терпіти. Приходьте до мене з усіма своїми бідами, Негараздами і горем, Заволав він, вибігши серед ночі на сільську вулицю, І казан пострибав за ним. Скоріше, я вас вилікую, зцілю і втішу. Я маю батьків казанок, І всім вам зроблю добре. І побіг вулицею розкидаючи в різні буки замовляння, а клятий казан не відставав ні на крок. В одній хатині маленька дівчинка позбулася в вісні усіх бородавок. Загубленого віслюка знайшли в далеких вересових хащах і лагідно завели в стайню. Хвору дитинку скопали в материнці, і вона стала здорова і весела. Біля кожної оселі в яку залетіла хворобаче горе, Чаклун робив усе, що міг, і поступово казанок у нього за спиною перестав стогнати і блювати, вгамувався, очистився і заблищав. «Ну що, казанчику?» – спитав трясочись Чаклун, коли почало сходити сонце. Казанок відригнув пантофлю, яку Чаклун перед тим вкинув у нього і дозволив її взути на свою мідну ногу. Удвох вони подалися до Чаклунової оселі, і казанок уже ступав нечутно. Відтоді Чаклун допомагав селянам так само, як це колись зробив його батько, дбаючи, щоб казанок не скинув з ноги пантофлю і не застрибав знову. Алба Стамбл коментує казку «Чаклун і стрибучий казанок». Старий добрий чаклун вирішив провчити свого посердечного сина, давши йому скуштувати маглівські страждань. У молодого чаклуна прокидається совість, і він погоджується використовувати свої чари для добра сусідів нечарівників. Простенька й мала казочка подумає дехто, і виявиться наївним телепнем. Про маглівська оповідка згідно з якої батько Маглолюб володіє потужнішими чарами, ніж його син Маглоненависник? Дивно, як взагалі збереглися примірники первісної версії казки після незлічених спалювань, яких вони зазнавали. Бітл трохи випередив свій час, проповідуючи братерську любов до Маглів. На початку XV століття по всій Європі розгорталися полювання на відьом та чеклунів. Багато представників чаклунської громади відчували, і небезпіставно, що спроби вилікувати закляттями хвору свиню сусіда Макла рівнозначні збиранню хмизу для власного похоронного вогнища. «Хай ті Макла дають собі раду без нас!» – така була загальна думка. І чаклуни все більше віддалялися від своїх нечарівних братів. А кульмінацією цієї тенденції – стало запровадження 1689 року Міжнародного статуту чорівницької таємності, після чого чаклунство добровільно пішло в підпілля. Але діти є діти, і фантастичний сребучий казанок заволодів їхньою уявою. Цю проблему вирішили, відкинувши промаглівську мораль. Однак зберігши бородавчастий казан, тож із середини 16 століття серед чаклунських родин ходила цілком інакша версія казки. У цій переробленій оповіді стрибучий казанок оберігає невинного чаклона від сусідів, які розмахують смолоскипами і вилами, відганяє їх від чаклунної оселі, а тоді ловить і поглинає. Наприкінці оповіді казан пожирає ледь чи не усіх сусідів, а кілька вцілілих селян Клянуться чаклунові, що не заважатимуть йому чаклувати. Тоді він наказує казанкові віддати бранців, і той одразу їх вивергає зі своїх глибин, хоч і трохи пом'ятих. Ще й досі деякі батьки, переважно антимаглівських настроїв, розповідають дітям чарівникам саме цю перероблену версію казочки. Тож, коли їм трапляється оригінал. Він їх вельми дивує. Та як я вже тут натякав, не тільки промаглівським духом тратувала декого казка «Чаклун і стрибучий казанок». Полювання на відьом ставало дедалі лютіше, тож чаклунські родини мусили жити подвійним життям, використовуючи маскувальні закляття, щоб захистити себе і своїх рідних. До початку XVII століття Чаклун або відьма, що браталися з маглами, викликали підозру і навіть ставали небажаними у власних громадах. Про маглівськи налаштованим чаклунам та відьмам навішували образливі прізвиська, такі, скажімо, смачні епітети, як багняник, брудолис і гноєїд, які походять ще з тих часів, а також звинувачували їх у слабкому і бездарному чаклуванні. Впливові черв'яки тієї дуби, такі як видавець антимаглівського часопису воєвничий чаклун Бруд Мелфой, увічнили стереотип, що в маглолюба не більше черемицького хисту, ніж у сквиба. 1675 року Бруд написав «Ми можемо впевнено заявити, усякий чаклун, що виявляє охоту до товариства маглів, має низький інтелект» а його чари такі кволі жалігідні, що він відчуває свою вищість тільки серед маглів-свинюків. Ніщо так не виявляє чарівницької слабкості, як потяг до нечарівницького товариства. Це опередження поступово вивітрилося під тиском численних доказів того, що деякі найвідоміші у світі чарівники були, як то кажуть, маглолюбами. Але одне заперечення. Чаклона із стрибучого казанка і досі живе в певних колах. Найкраще його, мабуть, підсумувала авторка горизвісних казок Пуганки Батриса Блоксим. Пані Блоксим вірила, що казки Барта Бітла шкідливі для дітей через їхню, за її словами, хворобливу пристрасть до таких жахливих тем, як смерть, хвороби, кровопролиття, лихі чари, нездорові персонажі, та всілякі найбридкіші тілесні виділення та виверження. Пані Блоксе узяла низку стародавніх казок, серед них і бідлові, та й переписала їх, відповідно до своїх ідеалів, які вона сформулювала так. Заповнювати голівки наших янголяток здоровими і щасливими думками, оберігати їхній солодкий сон від хворобливих кошмарів та захищати коштовну квіточку їхньої цноти. Останній абзац, нутливий і непорочно переспіваного паної Блоксем чаклона і казанця-стримунця, звучить так. І золотистенький казанчичок радісно затанцював, Гоп гоп гоп, гей гоп. на крихітних рожевих ніжках. Сюсик Масюсик вилікував усім лялечка їхні хворі животики, а казанчичок з радості наповнився повінця цукерочками для сусика Масюсика та лялечок. І не забувайте чистити зубчики. вигукнув казанець. А сюсик масюсик пригорнув казанця стребунця, поцьомав і пообіцяв завжди помагати лялечкам. І ніколи більше не бути старим буркунцем-диркунцем. Реакція багатьох поколінь дітей-чарівників на подібну писанину пані Блоксем була завжди однакова. Неконтрольоване блювання, а далі негайна вимога забрати у них цю книжку і перемолоти її в м'ясорубці. Фонтан Фортуни Високо на горі, у зачарованім саду, Струмував фонтан фортуни, оточений високими мурами і захищений потужними чарами. Раз на рік між світанком і заходом сонця найдовшого дня один єдиний нещасний Сіромаха отримав нагоду прорватися до джерела, скупатися в його водах і назавжди здобути щасливу долю. У визначений день сотні людей добиралися туди з усього королівства – щоб досягти садових мурів ще в досвіда. Чоловіки і жінки, багаті і убогі, старі і молоді, наділені чарами і обділені ними, усі вони сходилися в темряві, і кожен тішив себе надією, що саме він здобуде право зайти в сад. Три відьми, кожна обтяжена тягарем власної скорботи, зустрілися в юрбі, і, очікуючи, коли зійде сонце, переповіли одна одній свої біди. Перша на ім'я Аша мала хворобу, якої не міг вилікувати жоден цілитель. Вона сподівалася, що фонтан прожине її недугу і подарує довге і щасливе життя. Другу на ім'я Алтеда пограбував лихий чаклун, забравши в неї дім, гроші, і чарівну паличку. Вона плакала надію, що фонтан поверне їй сило і багатство. Третю на ім'я Амата покинув коханий чоловік, і їй здавалося, що серце їй ніщо вже не загоїть. Вона мала надію, що фонтан змиє з неї все горе і тугу. Жаліючи одна одну, жінки вирішили поєднати сили і спробувати, якщо пощастить, дістатися фонтана разом. Перший промінь сонця прорізав небеса, і в мурі з'явилися розколена. Юрба кинулася вперед, і всі щось вигукували, прагнучи отримати благословення фонтана. Саду зазмінилися крізь юрбу пагони, повзучих рослин, і обвили першу відьму – Ашу. Вона схопила за руку другу відьму – Алтедо, а там міцно вхопилася за мантію третьої відьми Амати. Амата ж зачепилася за обладунки якогось похмурого лицаря, що сидів верхи на кислявому конику. Пагони затягли трьох відьмь крізь розколону в мурі, а вони поволокли за собою і лицаря, зірвавши того з коня. Розлічені крики юрби стійнялися у ранішнє небо, а тоді все стихло бо мури зачарованого саду знову зійшлися. Аша з Алтедою розсердилась на Амату, що випадково затягла в сад ще лицаря. «Тільки одному можна скупатися у фонтані. Нам і так буде важко вирішити, хто з нас це зробить. А тут ще додається зайвий». Сербестоланий, як називали лицаря поза мурами саду, збагнув, що це відьми. Тож він, не володієчи чарами, не вміючи добре фехтувати і битися на турнірах і нічим іншим не вирізняючись з-поміж звичайних нечеклунських чоловіків, не сумнівався, що йому годі здолати трьох жінок на шляху до фонтану. Тому він проголосив намір знову опинитися по той бік мурів. Тут уже настала черга сердитися Аматі, бо я гозе, насварила вона його, анови тяг свого меча лицарю. «І допоможи нам дійти до мети!» І от три відьми та нещасний лицар кинулися в глибдь зачарованого саду, де обабіч бабіч залитих сонцем стежок густо росли рідкісні трави, фруктові дерева та квіти. Вони не зустріли жодної перешкоди, аж доки дійшли до підніжжя гори, на якій дзіркутів фонтан. А ось там, обувившися довкола гори, Лежав велетенський білий черв'як, розбухлий і сліпий. Коли вони підійшли, він повернув до них огидну пащеку і промовив такі слова. «Надайте мені докази свого болю!» Сер Бесталаний видобув меча, намірившись зарубати потвору, проте вістря його меча покришилось. Алтеда почала кидати в черв'яка камінням, а Аша і Амата насилали усі можливі закляття, щоб його вкорити або приспати. Проте їхні червні палички діяли на черв'яка не краще за на каміння чи лицарів меч. Черв'як їх не пропускав. Сонце зіймалося дедалі вище, і Аша в розпачі заредала. І тут влатенський черв'як притулив свою пащеку до її щік, і напився з них сліз. Угамувавши свою спрагу, він відповз у нору. Радіючи, що черв'яка вже немає, три відьми і лицар подалися вище нагору, впевнені, що дійдуть до фонтана ще до полудня. Та на середині стрімкого схилу вони наткнулися на слова, викорбовані прямо на землі Надайте мені плоди своїх трудів. Сербесталаний видобув свою єдину монетку і поклав її на трав'янистий схил, однак вона покотилася вниз і загубилася. Три відьми і лицар подерлися далі, та минали години, а вони не просувалися ані на крок. Вершина гори була так само далеко, а перед ними на землі усе ще красувався той напис. Усі вельми засмутилися, коли сонце здійнялося високо над головами і стало хилитися до далекого обрію. Однак Алтеда крокувала швидше і дужче за інших, ще й закликала наслідувати її приклад, хоч вона теж ані трохи не просувалася вище по зачарованій горі. «Відважніше, друзі, не здавайтеся!» – вигукнула вона, витираючи щолапіт. Коли іскристі краплі поту впали на землю – Напис, що заступав їм дорогу, зник, і виявилося, що вони знову можуть йти далі. Зрадівши, що зникла і друга перешкода, вони щодуху поспішили до вершини, і там нарешті огляділи фонтан, що виблискував, наче кришталь, серед квітів і дерев. Тепер, ніж до нього підійти, вони опинилися перед річечкою, що оббігала вершину довкола, загороджуючи їм шлях. На дні під прозорою водичкою виднівся гладенький камінь з викарбованими на ньому словами «Надайте мені скарби свого минулого». Серби Сталаний спробував переплавти річечку на щиті, проте щит потонув. Три відьми витягли лицаря з води і спробували ту річечку перестрибнути, та вона не дала себе перестрибнути. Сонце тим часом скочувалося з неба дедалі нижче. І почали вони міркувати про сенс, написаного на камені. І перше все збагнула Амата. Вона вийняла чарівну паличку, добула з пам'яті всі радісні спогади про хвилини, проведені зі своїм зниклим коханим, і кинула їх у бистру воду. Річечка віднесла її спогади вдалину, з-під води з'явилися камені для переходу, і три відьми з лицарем знову змогли просуватися до вершини гори. Фонтан мерехтів перед ними серед рідкісних трав та квітів небаченої краси. Небо палахкутіло багрянцем, і настала пора вирішувати, хто з них купатиметься. Та не встигли вони дійти згоди, як хвороблива Аша впала на землю. Виснажена важким підйомом, вона була ледь жива. Троє друзів уже ладні були віднести її до джерела, проте в Аші почалися передсмертні корчі, і вона благала її не займати. Тоді Алтеда квапливо не збирала трав, які їй сталися цілющими, перебовтала їх у баклазі сера безталанного з водою і вилила цю суміш Аші в рот. І Аша миттю скотила на ноги. Ба навіть більше – Усі ознаки її страшної недуги зникли. «Я одужала!» – закричала вона. «Мені фонтан уже не потрібен! Хай купається Алтеда!» Та Алтеда захоплено спирала у фартух осенові і нові трави. «Якщо я зможу лікувати цю хворобу, я озолочуся! Хай купається Амата!» Отож сербе Сталаний уклонився і рукою вказав Аматі на фонтан – однак вона захитала головою. Річечка змила усі її жалі за коханим, і тепер вона бачила, який він був жорстокий і невірний. І яке це щастя, що вона його позбулася. «Пане Добродію, це ви повинні тут скупатися. Це винагорода за ваш лицарський дух!» – мовила вона Серові безталанному. Брязкаючи обладунками, Лицар в останніх променях сонця ступив уперед і скупався в фонтані фортуни, дивуючись, що саме його обрано з сотень інших, і відчуваючи, як паморочиться йому в голові неймовірного щастя. Коли сонце вже сіло за обрій, сталанний вийшов з води, сяючи з радості, і в своїх заіржавілих обладунках бухнувся навколюшки біля аматених ніг. Такої вродливої, і ласкавої жінки він ще не бачив. Переповнений щастям, він освічився їй, і Амата, радіючи не менше, ніж він, зрозуміла, що знайшла собі гідного чоловіка. Три відьми і лицар зійшли з гори разом, тримаючися за руки, і всі четверо жили довго і щасливо, і ніхто з них так і не дізнався і не запідозрив. Що та джерельна вода Фонтана не мала в собі ніяких чарів. АЛБУЛС Дамблдор коментує Фонтан Фортуни. Ось уже впродовж багатьох віків казка Фонтан Фортуни настільки популярна, що в Гогварці навіть хотіли зробити за її сюжетом різдвяну виставу. Наш тодішній викладач гербології Герберт Бірі, великий ентузіаст аматорських драм гуртків запропонував інсценізацію цієї найулюбленішої дитячої казки як різдвяний дарунок для вчителів та учнів. Я тоді був молодим учителем трансфігурації, і Герберт доручив мені спецефекти, серед яких був діючий фонтан фортуни та мініатюрний зарослий травою пагорб, на який мали вибиратися наші три героїні та герой, тоді як сам пагорб помало опускався би під сцену і зникав би з очей. Без зайвої скромності можу визнати, що і фонтан, і пагорб сумліно виконали відведені їм ролі. На жаль, цього не скажеш про решту акторів. Не згадую навіть фокусів велетенського черв'яка, що його надав викладач догляду за магічними істотами Сильваній Казаносмал, бо саме людський чинник призвів до катастрофічного провалу вистави. Професор Бірі, як режисер, не звертав ані найменшої уваги на емоційні ситуації, що виникали в нього під сімісіньким носом. Він не підозрював, що учениця, яка грала Амато, і виконавець ролі Сера Бесталанного зустрічалися одне з одним і дізнався про те тільки за годину до початку вистави, коли Сер Бесталанний почав раптом виявляти бурхливу прихильність до Аші. Варто сказати, що наші шукачі щасливої долі так і не вийшли на вершину гори. Щойно піднялася завіса, як черв'як професора Казанусмала виявилося, що це був попелокрут, зажеклований розбухальним закляттям, вибухнув цілою зливою гарячих іскор та куряви, заповнивши велику залу димом і клаптями декорацій. Від жару величезних вогняних яєць відкладених ним у підніжжі мого пагорба, загорілася дерев'яна підлога, а тим часом Амата і Аша вчепилися одна одній у коси і билися так люто, що перепало і панові Бірі, який потрапив під перехресний вогонь. Учителям довелося евакуювати зал глядачів, бо пекло, що бушувало на сцені, загрожувало поглинути все навколо. Святковий вечір завершився переповненою шкільною лікарнею, а з великої зали аж через кілька місяців вивітрився їдкий сморід паленого. Ще більше часу минуло, поки голова професора Бірі відновила свої нормальні пропорції, а з професора Казаносмала взяли умовне покарання. Директор Армандо Діпіт наклав цілковиту заборону на всі подальші вистави та інстанізації. І в Гогварді і донині гордо дотримуються цієї антитеатральної традиції. Попри наше драматургічне фіаско, Фонтан Фортуни залишається, мабуть, найпопулярнішою бітловою казкою, хоч у неї, як і в чаклуна із стрибучого казанка, вистачає ганьбителів, деякі батьки вимагали вилучити цю каску з Гоквардської бібліотеки, і за збігом обставин. Серед них був нащадок Брута Мелфоя, колишній член Гогвартської ради опікунів, містер Луціос Мелфой. Містер Мелфой подав свою вимогу заборонити казку в письмовому вигляді. Будь-який художній чи документальний твір, що зображає схрещування між чарівниками та маглами, має бути вилучений з книжкових полиць Гогвартсу. Я не бажаю, щоб у мого сина виникали сумніви в чистоті його кровної лінії після читання історій про існування шлюбних зв'язків між чаклунами та маглами. Мою відмову вилучити книгу з бібліотеки підтримала більшість ради опікунів. Я написав містерові Малфою листа-відповідь, пояснюючи своє рішення. Так звані чистокровні родини відстоюють свою уявну чистоту, відкидаючи, зрікаючись або кажучи неправду про маглів, чи маглородців зі своїх родових дерев. Вони ще й намагаються нав'язати цей лицемірний підхід усім іншим, вимагаючи від нас заборони творів, у яких міститься правда, яку вони заперечують. Не існує жодної відьми або чаклуна, чия кров не була б змішана з маглівською. І тому я вважаю абсолютно нелогічним і аморальним відмовляти нашим учням, у доступі до знань, що зберігається в численних творах на цю тему. Обмін цими листами поклав початок багаторічній кампанії містера Мелфоя зі звільненням мене з посади директора Гогвартсу, а також моїм неодноразовим спробам позбавити його титулу улюбленого смертежера Лорда Волдеморта. Волохате серце мага Жив собі колись вродливий. Багатий і обдарований молодий мах, який помітив, що його друзі, закохуючись, немов потурнішали, стрибали і чепурилися, мов півники, втрачали апетит і гідність. Молодий мах вирішив, що ніколи не стане жертвою такої слабкодухості і вдався до темних мистецтв, щоб надійно обезпечити себе від таких дурниць. Не знаючи про цю таємницю, магова родина тільки посміювалася з його замкнутості і холодності. «Усе зміниться!» – пророкували вони. «Коли його впіймає на гачок якась дівуля?» Та серце молодого мага лишалося незворушне. І хоч не одну дівчину хвилювала його гордовита постава, та жодній із них, попри всі хитромудрі витівки і старання, не вдалося знайти стежки до його серця. Мах упивався власною байдужістю і далекоглядністю. Зів'яла перша свіжість молодості, і магові ровесники почали одружуватися, а згодом і народжувати дітей. «Їхні серця, мабуть, уже сохлися мустрічки», – глизував він наодинці, спостерігаючи за безглуздою і митушнеї молодих родин поморщилося від урюмсення їхніх чад. І він знову і знову вітав себе самого за вчасно виявлену мудрість. Минув якийсь час, і старенькі могові батьки повмирали. Їхній син за ними не тужив. Навпаки, вважав, що смерть батьків стала для нього щастям. Тепер він був сам собі господар у їхньому замку. Заховавши свій найдорожчий скарб у найглибшому підвалі, він розкошував, ні в чому собі не відмовляючи, і його численні слуги мали єдине завдання – забезпечити йому всі вигоди. Маг був переконаний, що йому страшенно заздрять усі, хто бачить його розкішну і безтурботну самотність. І які ж би страшні були його злість і досада, коли він якось підслухав, як два його лакеї обговорювали свого хазяїна. Перший слуга поспівчував магові, котрого, попри все його багатство і могутність, так ніхто і не полюбив. А другий слуга почав кіпкувати з хазяїна, дивувався, чого цей чоловік, що має стільки золота і розкішний замок, неспроможний привабити до себе якусь молодичку. Ці слова болюче вразили махову гордість. Він вирішив негайно зайти собі дружину, і щоб вона була найкраща за всіх. Щоб її проголомшлива врода у кожного чоловіка викликала зазручі і пристрасть Вона мала походити з Шаклунського роду, щоб їхнє дитя успадкували видатні магічні таланти. Її багатство повинно було принаймні дорівнюватися до його статків щоб його затишному існуванню не завадила присутність у маєтку нових людей. Пошуки такої жінки могли тривати років п'ятдесять. Однак сталося так, що того самого дня, коли він вирішив її шукати, молода панна, яка відповідала всім його бажанням, приїхала відвідати родичів, що мешкали по сусідству з магом. То була відьма, що володіла дивовижною майстерністю, та великим багатством. Врода її була така, що в кожного чоловіка, який її бачив, тенькало серце. Тобто у всіх чоловіків, окрім одного. Магове серце не відчуло нічогісіньку. Але ж це була та жінка, яку він вимріяв, тож він почав домагатися її прихильності. Усі, хто помітив зміну магової поведінки, були здивовані, і зізналися панні, що вона досягла успіху там, де ще ніхто не досягав. Молоду жінку і саму захоплювала, і водночас відштовховувала магова уява. Вона відчувала холод, що ховався за теплом його лестощів. Їй ще ніколи не траплявся такий дивний і відлюдний чолов'яга. Її родичі, одначе, вважали їх за чудову пару і, бажаючи розвитку їхніх стосунків, прийняли магове запрошення відвідати велику учту, яку він зібрався влаштувати на честь молодої панни. Столи, заставлені золотим і срібним посудом, ломилися від рідкісних вин та вишуканих страв. Менестрелі, перебираючи шовкові струни лютень, оспівували кохання, якого їхній господар ніколи не знав. Панна – Сиділа на троні поруч з магом, а той тихо промовляв до неї за позиченими в поеті словами ніжності, навіть не здогадуючись, що вони означають. Молода панна слухала збентежена і нарешті відповіла. «Ви так гарно говорите, і я була б рада вашій увазі, але мені чомусь стається, що у вас немає серця». Маг усміхнувся і сказав що боятися її нічого. Запросивши її піти з ним, він повів її з учти в підвал, у якому спрягався під замком його найдорожчий скарб. Там, у зачарованій кришталевій скринці, билося магове серце. Давно вже роз'єднане з очима, вухами і пальцями, воно так ніколи і не стало жертвою чарів краси, молодійного голосу чи шовковистої шкіри. Молоду панну вжахнуло побачене, адже серце зморщилося і заросло довгим чорним волоссям. «Ой, що ви не коїли?» – заридала вона. «Благаю, благаю вас покладіть його туди, де воно має бути». Бачачи, що інакше він її не заспокоїть, Мах виняв чарівну паличку, відімкнув кришталеву скриньку, розрізав собі груди і поклав волохате серце в ту порожнину, де воно колись було. «Тепер ви зсілені і пізнаєте справжнє кохання!» вигукнула пана і пригорнула його до себе. Доторки її м'яких білих рук, шелестіння її подиху, запах густого золотавого волосся усе це, мов списом пронизало його заново Пробуджене серце. Та воно стало якесь дивне за час довгого заслання. Осліпло і здичевіло в темряві, до якої було засуджене. Жадання його стали потужні і нездорові. Гості на бенкеті помітили відсутність господаря і панни. Спочатку це їх не стурбувало. Однак минали години, Їхня тривога росла, і тоді вони вирішили обшукати замок. За якийсь час вони знайшли підвал, і там перед ними постала жахлива картина. Панна лежала на підлозі мертва, з розрізаними грудьми, а біля неї стояв навколішки збожевілий мах, тримаючи в закривавленій руці гарне, гладеньке, Осяйне яскраво червоне серце, яке він облизував і гладив, клянучись обміняти його на своє. У другій руці він тримав чарівну паличку, намагаючися виманити із власних грудей зіжмакане волохате серце. Проте волохате серце виявилося дужче за нього і відмовлялося послабити хватку і владу над його почуттями, бо не бажало повертатися в труну, у якій воно було замкнуто так довго. Прямо на очах охоплених жахом гостей маг відкинув чарівну паличку і вихопив срібний кінжал, волаючи, що не дозволить власному серцю панувати над собою. Він вирвав його з грудей. Коротку мить Маг переможно стояв навколішки, стискаючи в кожній руці по серцю, а тоді впав на тіло молодої панни і помер. Албус Дамблдор коментує вологати серце мага. Як ми вже пересвідчилися, перші дві бідлові казки зазнавали критики насамперед тому, що в них мовилося про щедрість, терпимість і любов. А от Волохате серце» Мага за сотні років, що минули від його написання, здається, не зазнавало якихось очевидних змін чи особливої критики. Сюжет казки, яку я нарешті прочитав у оригінальному роднічному записі, майже не відрізнявся від того, що розповідала мені в дитинстві мати. Треба, однак, визнати, що «Волохати серце» Мага найжахливіший – Бідлі в твір, і багато батьків не читають його дітям, доки ті не підростуть і не перестануть боятися страшних снів. Беатриса Блоксем написала своєму щоденнику, що вона так ніколи і не оговталася від шоку, коли випадково підслухала, як її тітка переповідала цю історію старшим двоєрідним сестрам. Цілком ненавмисне я притулила своєї вушку до замкової щілини. Важко навіть уявити, який жах охопив мене, змусивши оторпіти. Бож'я мамохідь почула не тільки цю огидну казку, а ще й жахливі подробиці страшенно неприбавливої афери за участі мого дядька Нобі, місцевої баби Яги та мішка зі стрибаючими цибулинами. Я тоді дивом залишилася жива і цілісненький тиждень пролежала у ліжку. Я була така цим усім травмована, що виробила звичку щоночі з новидою підходити до тієї замкової щілини, аж поки мій любий татусь, бажаючи мені тільки добра, почав запечатувати двері моєї кімнати закляттям прокляттям. Беатриса, вочевидь, так і не спромоглася належним чином інтерпретувати, волохате серце мага, оберігаючи від зайвих потрясінь чутливі дитячі вушка адже в казках поганки так і не з'явилася її версія цього твору. Чому ж тоді ця моторошна казка проіснувала так довго і не змінювалася? Готові сперечатися, що секрет багатовікового існування волохатого серця мага полягає в тому, що ця казка промовляє до найтемніших закутків наших душ. Зачіпає одну з найбільших і найменш відомих червницьких спокус, Бажання бути невразливим. А ж, пошук невразливості – звичайна дурна фантазія. Жодному чоловікові, жодній жінці, чарівникам чи ні, ніколи не вдавалося уникати якихось травм або ушкоджень – фізичних, психічних чи емоційних. Зазнавати болю так само природно, як і дихати. Та все ж нам, чарівникам, Завжди кортіло силою волі змінювати природу речей. Скажімо, молодий мах у цій казці вирішує, що кохання негативно впливає на його комфорт і безпеку. У його розумінні любов — це приниження, слабкість, виснаження емоційних та матеріальних ресурсів людини. Звичайно, вікові традиції торгівлі любовним зіллям вказують що наш вигаданий чаклун далеко не єдиний, хто прагнув керувати непередбачуваним плином кохання. Пошуки рецептів дієвого любовного зілля тривають і досі, однак поки що нікому не вдалося створити такий еліксир. Тому провідні зілівари сумніваються, що це взагалі можливо. Герої цієї казки, одначе, не цікавить навіть імітація, подоба любові яку він може створити чи знищити за власним бажанням. Він прагне назавжди вбезпечити себе від того, що вважає своєрідною хворобою. І саме тому, вдається до такого ритуалу темної магії, виконати який, можливо, тільки в касті, він ховає під замок власне серце. Схожість цієї процедури на процес створення Горокракса помітили багато письменників. І хоч бідні лів герой не намагається уникнути смерті, він розділяє те, що не може бути розділене. Тіло і серце, на відміну від душі, і виконуючи таку дію, порушує перший фундаментальний закон магії Адальберта Вофлінга. Втручайтеся у найпотаємніші таємниці, такі як джерело життя або власна сутність, тільки тоді, коли ви готові до вкрай небезпечних і непередбачуваних наслідків. І справді, прагнучи стати над людиною, цей необачний молодик перетворюється на нелюда. Серце, ув'язнене ним, поступово зморщується і заростає волосся, символізуючи його власний занепад і стичавіння. Врешті-решт він сам обертається на лютого звіра що бере все йому потрібне силою і помирає при марній спробі заволодіти тим, що відтепер йому назавжди недоступне – людським серцем. Дещо застарілий вислів «Мати волохате серце» міцно закріпився в розмовній чаклунській мові для змалювання холодних і бездушних відюм та чарівників. Моя незаміжня тітка Гонорія ніколи не приховувала що відмовилася від заручень з одним чаклоном з управління нелегального використання чарів, бо вчасно виявила, що він мав волохати серце. Ходили, однак, чутки, що насправді вона впіймала його на гарячому, коли він пестив якихось горколумпок. І це стало для неї справжнім потрясінням. Горколумпи – це рожеві і колючі грибоподібні істоти. Дуже важко збагнути чого б це комусь забажалося виявляти до неї ласку. Ще недавно книжка Самовчитель Волохати Серце, посібник чи клунівни людьми, очолювала списки бесселерів. Бепті, бепті, та її рідкотливий пеньок. Колись давно в одній заморській країні жив турноватий король який вирішив, що тільки йому одному має бути доступна вся сила чарів. Вирішив і наказав своєму головному воєводі сформувати загін відмоловів, посиливши їх раєю лютих чорних псів-гончаків. Одночасно король випустив відозвол, що її мала зачитати в кожнісіньким селі та місті його країни. Королю потрібен інструктор з магії. Жодне справдньо відьми чи чарівник не наважилася зголоситися на цю посаду, бо всі вони ховалися від загону відмоловів. Проте якийсь спритний шахрай без найменшого магічного хисту відчув, що є змога збагатитися і прибув до палацу, назвавшися чарівником найвищої кваліфікації. Цей пройдисвіт продемонстрував кілька простеньких фокусів, переконавши цим короля Турника у селі своїх чарів, і його негайно призначили Верховним Чаротієм, приватним королівським майстром магії. Шахрай попросив короля дати йому велику торбу золота для закупівлі чарівних паличок та інших необхідних магічних предметів. Ще він попросив у нього кілька великих рубінів, потрібних для лікувальних замовлянь, та одну-дві срібні чаші для зберігання і настоювання відварів та зілля. Дурний король усе це йому дав. Шахрай надійно заховав скарби у себе вдома і знову повернувся у палац. Він не знав, що за ним стежила одна стара жінка – що мешкала в халупі неподалік палацу. Її звали Бебіті, і була вона праля, що відповідала за м'якість, свіжість та чистоту палацової білизни. Підглядаючи за прострадал вивішених сушитися, Бебіті бачила, як пройди світ відламав дві гілочки з одного королівського дерева і зайшов у палац. Одну таку ломачку – Шахрай дав королю, запевнивши, що це величезної потужності чарівна паличка. «Та вона діятиме лише в тому разі», – пояснив пройде світ, – «якщо ви виявитеся гідним її сили». Щоранку Шахрай виходив з дурнуватим королем на палацове подвір'я, де вони вдвох розмахували паличками і вигукували якісь несінітниці. Шахрай не забував демонструвати нові і нові фокуси, щоб король і далі захоплювався майстерністю верховного чародія та потугою чарівних паличок, за які довелося вітати стільки золота. Якось уранці, коли шахрай і король-дурник махали ломачками, стрибали по колу і виспівували безглузді віршики, до королівських вух долинуло чаєць голосне хихотіння. Праля бебіті, дивлячись на короля та шахрая з віконечка своєї крихітної хижі, так реготала, що не встояла на ногах і впала. Мабуть, я маю недостойний вигляд, якщо стара праля так регоче, замислився король. Він перестав стрибати, розмахувати ломачкою і насупився. Мені вже наберетли ці вправи. Коли вже чародію, я зможу надсилати справжнє закляття на очах у своїх підданих? Пройди світ спробував заспокоїти свого учня, запевняючи, що невдовзі той зможе показувати дивовижні магічні трюки. Однак бепітне хохотіння зачепило заживе турноватого короля доще, ніж думав Шахрай. Завтра! оголосив король. Ми запросимо наш двір дивитися, як король насилати мечари. Шахрай зрозумів, що пора збирати свої скарби і тікати. На жаль, Ваша величність, це неможливо.